«Ось, нахоч, мучі, чоловіче, обмотаєш ноги, це замість чобіт, і мотузочком оцим обв'яжеш». З цими словами подав роздертий лантух Максимові, додавшись сумною посмішкою. «Чим багатий брат, тим...» І, не договоривши, махнув рукою. Максим узяв онучий і не знав, що йому й сказати. А як підвів голову, господаря вже не було, зник за очеретами». Та й хіба можна те, що хотів висловити Максим, сказати словами, пустими і зітертими, як мідні шаги словами? Максим узяв онучі і мотузок під пахву і швидко пішов через луг. Пішов швидко, головне тому, що боявся, що бува не заплатити господарю за добро злом. А це могло статися, коли б його ось тут з цими онучами Схопили німці чи інші добрі люди в лапках. За короткий час Максим вийшов на річку. Тут льодом велася напівростала дорога. І от тією річкою, тією півросталою дорогою, він прийшов до гаю. Це, власне, був не зовсім гай, а справжній ліс, що вкривав правий гористий берег Ворскли. Він був нещадно понищений, потрощений гарматними набоями та бомбами, але все ж був ще досить густий і буйний. Річка підходила крутим берегом попід самісінький ліс і далі вже так й йшла, петляючи близько попід лісом. А по ній петляла дорога. Та Максим покинув цю дорогу тут. Йому більше припадала до серця та доріжка, що вилась по березі через пеньки і через пагоробки рудого вопняку та піщанику. Вона була затишна, і майже схована від стороннього людського ока, хоч у той же час ішла все понад дворською, близько приберезі. Опинившись у лісі, Максим з полегкістю і радісно зітхнув, неначе виграв приз, поставивши рекорд бігу до призначеної точки одним духом. Тут він сів на пеньочку, блаженно простяг ноги і довго відсапувався». Сидів, відтягаючи момент на солоди, яка ось тут його чекала. Точнісінько так, як то часто з ним бувало, коли він, одержавши листа, не квапився навмисно його розпечатувати, відволікаючи ту приємну і хвилюючу мить. Нарешті він розпечатав його, чи то пак розгорнув його той подарунок, той лантух, роздертий на двоє. Спершу розгорнув одну половину – Розчепірив її і довго тримав перед собою, все розглядаючи її, неначе бозна знає що. Потім поклав на коліна і узяв другу, потім знову першу. Наш тобі, чоловіче, хоч ці онучі, як божественний вірш, як прекрасна пісня. Наш тобі, чоловіче, чоловіче, Лантук здавався особливо теплим і м'яким, навіть ніжним, такою теплою. Такою м'якою і такою ніжною не могла бути жодна інша одежина в світі. Натішившись очима і серцем, Максим почав огортати тим ландухом свої ноги. То була тяжка процедура. Хоч ландух і був досить м'який, але як Максим не обмотував ноги, все було якось мулько. І Максим перемотував наново, розглядав свої ноги, що ж там муляє. Всі ноги були пухлі. Але особливо жахливо виглядали підошви. Мало того, що вони попухли, вони ще збрижились, і в тих збрижках, в заглибинах зморщок, позакипала кров. Так само, поміж усьма пальцями, порепилося, порозколювалося тіло, і в тих розколинах теж позапікалась кров. За весь час дороги Максим це вперше побачив свої ноги. Такими вони ще ніколи не були за все життя. Максимові все хотілося так обмотати ноги, щоб ані муляло, ані пекло. Але нічого з того не виходило. А втім, насправді, він тим особливо й не переймався. Йому було вже добре й так. А тут ще виглянуло сонце, воно видерлося з-за муру хмар і туману, підгортаючи той туман і ті хмари геть під себе, і заіскрилось, засміялось, замерехтіло на всьому навколо. Вітер давно вщух. Мов на знак чарівної палички погода змінилася різко і відразу, із зимової на весняну. Стало так виселково навколо, як було виселково Максимові в душі. Облизуючи репані губи, Максим підставив обличчя під сонце і так само підставив під сонце ноги, покинувши їх обмотувати, і сидів собі. Сперся спиною об дубок, і мружив очі, заплющував і розплющував їх, зробивши при тій нагоді відкриття. Чи заплющені очі, чи розплющені, однаковісенько був усе той же самий сліпучий вогненний спектр, рухливий, буйний, несамовитий спектр, наче кольорова каруселя. Непомітно він задрімав, не було вже сили ні рухатися, ні думати, ні навіть чогось хотіти. Сон. Гарячковий, бездонний, жаднючий сон Підкрадався на м'яких лапах, Мов барс, хижо і зловісно муркочучи. Але знайомий, внутрішній, недрімливий голос Не дав йому заснути. «Іди!» З мукою роздерши повіки, Перемагаючи пропасницю, Максим очуняв. Тоді поволі обмотав онучами ноги, Поперев'язував мотузкою і рушив. Але яка ж то була мука рушити. Він звівся і ледве відірвав ноги з місця, видаючи з себе стогін болю. Суглоби в стегнах, у колінах, у кісачках тріщали, але все ж таки він якось рушив. Потім виявилося, що в онучих і ти особлива мука. Спершу було ніби нічого, а потім почало божевільно пекти. Максим сідав, перемотував і рушав знову, і знову сідав, і перемотував, аж поки не збагнув у чому справа. А справа була в тому, що в підошвах ніг почало божевільно пекти саме від того, що вони зігрілися і одійшли. Тоді Максим скинув зовсім онуче геть, повісив їх сушитися, а сам сів на колоді над калюжею, що стояла на кризі, і поставив у ту калюжу ноги. Ноги почали дубіти, і біль зник. Он воно що! Тож він не відчував цього скаженого пекучого болю раніше, тому що ноги були вже весь час задубілі від холоду. Згорнувши онучі, Максим сховав їх за пазуху і більше не пробував використовувати. Захолодив ноги у крижаній калюжі і пішов так. Одначе, тепер уже це його не дуже рятувало від того скаженого болю. Легше було лише кілька хвилин. Чи тому, що він зігрівся від сонця і повітря було тепле, а чи тому, що тим ногам вийшов уже такий реченець, вони йому немилосердно пекли, дедалі все більше. Що то була західня? Максим не йшов, а шарпався, Мов би йшов по цвяхах або по розпеченому залізу. Коли мука була вже зовсім нестерпна, він шукав очима латки снігу чи калюжі з водою, ставив туди ноги і чекав, поки вони задубіють. Кілька хвилин потому він мав спокій, уставав і знову йшов. Та що далі, то все менше допомагали вже сніг і вода. Ноги пекло безперервно. Господи, хоч би мороз або ще але мороз утікав без звісти. Сонце гналося за ним із вогненними мечами розтоплювало сніг і лід, обертаючи їх у бурхливі потоки. Зціпивши зуби, Максим змушував себе стоїчно переносити біль. Так він ішов до обіду. Йому не хотілося ні їсти, ні пити. Він тільки дивився запаленим зором уперед, хапав порепаними губами повітря. І мав одне тільки пекельне бажання дійти до порогу, дійти. І щойно тоді скінчиться його мука. Вона скінчиться там, де скінчиться його шлях, лише там. Ген-ген там, за синіми серпанково-голубими контурами борів і лісів, що бовваніли далеко на обрії. У тих ліобідню пору він опинився біля якоїсь хатки. Обгороджений новеньким сосновим парканом. Ліс, що тягся по горі, давно скінчився, сама гора змаліла. А тепер починався бір, і та хатка стояла під бором на крутому березі ворскли. Тут Максимові треба було вже переходити ворсклу, йти по той бік, у степ, і там вже іти далі степом до самого дому.